Välsigna denna babba Han som gav oss jorden Som vi sår och äter Våra dagliga bröd Du gick över de tre bäckarna av sis, Du förvandlade vatten till nisch. Du vände inte ryggen åt dina undersåtar Som så bäckligt stod vid din välsignade sida Från brott och ont har du oss frälst Och för detta tackar vi dig babba och utbringar ett nisch för dig. Nischen. Ja, det var slutet på dagens andakt. Jag hoppas vi möts här igen om tre dagar. Då handlar andakten om bögar och flator som gifter sig. Tack för mig.